Truvisqueira, Truvisqueira para todos os amigos co grupo Malvela Que ten componentes nada menos que Dende os oh, 25 anos hasta, hasta os 87 xa de, de, Na, nada, nada menos que 87 anos Os componentes desta, deste grupo que, que cantaban nas súas casas E colleu o xía Xuntounos eh, bueno, pues Xa levan o terceiro disco Con... Bueno, pois, pues, con xente deste tipo Bueno, ahora mmm, vamos a intentar eh, Me parece que o cuarto Este último é o, o cuarto disco Que publican, chamase Rayanas Rayanas, que quer decir que non é o mínimo que as Rayanas eh, Son un galí de, de perto de De tui de por, ah, sí. Do Porriño concretamente Da, da zona de Porriño todas elas uh -huh. Son varias xeracións que se xuntan E ofrencen as, as cancións que veñen da terra A cultura das nosas aldeas Dendo ano 2002 Que foi o primeiro álbum Agora hai pouquinho Presentaron este disco que é o cuarto Que se titula Rayanas En el aparece esta peza de música Que, que se titula Trubisqueira Uh -huh. bueno, intentaremos falar tamén con, con Rosalía de Castro que a asociación Rosalía de Castro parece que está un poquinho esquecida e eh, non somos capaces de, de, de dar a conhecimento, bueno, parece que está esquecida sabemos que eles teñen moitísimas actividades eh, están facendo moitas cousas para que todos os nosos os mm, Moite xa sepan Amigos mm, que participan na Asociación Cultural Galega Rosaría de Castro Participen de moitísimas das, das mm, actividades Unha delas é eh, Ado Entroido concretamente Exactamente E entonces a ver se si falamos con Alfonso Que me parece que temos aquí o termo Non no somos capaces de... Non o coxe Bueno A mellor temos aquí outro máis Outro telefón máis E somos capaces de, de comunicarnos Dende a entidade A mellor hai alguna a, a presa Vamos a poñer un bocadiño de música E, e intentámolo Veña Adiante música seguimos seguimos aquí a nosa entidade que a patrocinadora do noso programa chamase Asociación Cultural Galega Rosaría de Castro eh, teñen preparando uh, para um, unha nova actividade unha actividade que é importante e interesante que todos os, no... os socios e simpatizantes na que poden participar que é o cocido yo, Entroido de, de, ah, exactamente entroido, non? Vamos a ver se si somos capaces de falar con alguien que nos invita que, que, que nos indica eh, que nos indique cual o cual é, cual é o Digamos, o menú principal para ese día E tamén eh, Intentaremos conectar con, con, con Galicia A ver si... Si non se é posible Si non se é posible, sí, porque tamén hai actividades interesantes O Entroido, a Festa da Androlla Bueno, moitas cousas que todos os nosos ouvintes seguro que estarán Inquedantes por coñecer. Seguimos a derriba coa música música e máis novidades. Bueno, e quería, quería dar a coñecer unha cousa interesante que estáse produciendo no noso entorro. do Bolo leván facendo xa 43 anos. 43 anos este ano este ano será o 43 a Festa da Androia. Nada nada menos que 43 anos. Bueno, sino, Tamén Festa da Androia. Tamén Festa da Androia, lógico. 43 anos. Pero ali me parecí que é un pouco non a festa en si, sí, senón o produto, eh, a elaboración é un quizás esxe un pouquiño diferente. Bueno, 43 que anos comendo ese producto paga a pena. que <ríe> sí, sí no, que, bueno, que vou eh? pues, a trebo, a Eu vou a Ano que ven coincid, coincidir, eh, eu invítote a vir a Viana do Bolo. Já já fomos nunha ocasión e tres ou catro personas de, de aquí infiltrados para lá. Eh, <ríe> si, sí, Antonio ah que eh Manolo Carrita maiseu, estivemos ali de embaixadores de, de, de, de, de Cataluña en Galicia e eh, disfrutamos da, da festa, pero ademais resulta que isto vai acompañado do do de Vianada, do entroido mm. en Xebre, non? Entonces vense as pantallas, vense as carrozas, vense os folións, os folións. Bueno, aquilo é, é, é espectacular, espectacular, espectacular, ¿no? eh espectacular, non? Y ali pois nada, viño E andró ya. No, no, non das comido Acordaste que aquela comida que fixemos en Quinta de Cancelada? Sí, que aquelo era de pois, gregos. Moi, pois, máis ou menos. máis máis Madre mía. Máis ou menos. Anda que eh, moito me lembro uh, desa de comida de, de da que Antonio, se fixe en Quinta eh? de Cancelada ali sí, con señor. Antonio e eh, o grupo que había de música tan majo. Sí, sí, de ferrol. Bueno, mm, non andamos conectados con ningún. Non sei que pasa hoxe co, coa conexión inalámbricas cos nosos comunicantes que, comunicantes que conhecer, da última hora. Teníamos que dar a coñecer cousas interesantes con respecto a nosa entidade, por lo menos a Rosalía de Castro, posto que sei que todos os que queiran participar desa de festa desa de de, de, de festa do de entroido aquí en Cornellá poden pasar pola entidade e en... apuntarse. Rosalía de Castro e apuntarse, posto que non sei se haverá espacio suficiente para todos que... Non sei, non sei, vai me parecer pequeno. Pero bueno, entre Riva e Abaixo, aunque sea un pouco un poquinho apretados entre o cocido que hai. Si, sí, si, sí, si, sí, a é un cocido... Eh, andró, esto, butelo, andró, yo que se xa, en fin, todo eso vais estar a gusto e ademais con bombiño ben atendidos desde logo Eh, eh, xa veremos a ver que é o que pasa Bueno, enviaron unha Unha carta a todos os socios e simpatizantes Para que, para que se pudieran eh, Comunicar Esa... con eles De todos os xitos podemos llegar o teléfono 93 11 03 Me parece que ese é o teléfono de de Rosalía de, de, de Castro. Eh se non, pois que se poñeron en que xa acheguen alí a a Rosalía de Castro, que é moi sencilliño. Eh, Rúa Federico Sober número 75, exactamente. O sea, um, um, aquí, está aquí en Sí, no, está aí, petitillo, podes, eh, podes chegar eh podes chegar fácil. Nun momentiño, si. Sí. Ademais, pois eh quizás nessa mesma carta pois lles comunicaron varias cousas. A parte do que é o Don Troido, algunha cousa máis. Non teño entendido que teñan Ahora mismo, a actividade máis importante Que se ten previsto realizar é esa sí. A participación no, o, Da festa do entroido O xantar, vamos O xantar, vamos, que sí, o, o máis importante Ese xantar é un xantar que teñen previsto é, Que realizan cada ano sí. En Federico Soler, número 71 93 375 11 03. Tamén están en internet. Me parece que teñen unha páxina que puxo Antonio concretamente gretamente, mm -hmm. unha páxina de mm, bueno, por, en, en, en Facebook me parece mm -hmm. eh, que e en Twitter non estou seguro, pero sí, en Facebook sí que os poden desatopar. Mm, Federico Saler, número 71. Volvemos a repetir. A festa do Entroido ou a festa do cocido galego en en Cornellá. En Cornellá en, en Rosellá de Castro. En Rosario de Castro. Bueno, Hoxe non podemos comunicar con Viano do Bolo, que queríamos intentar falar con alguén que nos dixera algo da festa do Entroido e da festa da Androia, pero intentaremos falar con Paco Rivas. Vamos a poñer un bocadiño de música máis para todos os nosos entes. Temos unha comunicación con Galicia Temos as uh, rías altas Estamos vamos, ali a Marinha pues Lucense Vamos nos ali como vento que está facendo Veña. Mm, Boas tardes, espaco moi boas moi boas hai mm, vento non? na outra semana intentamos comunicar pero non foi posible Seguro... non, non porque xa sei o que pasou que eu estaba fora e o teléfono bueno, bueno, estaba na casa que non hai ningún problema eh. non, nos non, no, agradecemos, digo, agradecemos... Eh, non que estivera longe ou non hai veces pasan mesas cousas que, que saio nos estou por aquí na, na finca cos canse, claro, claro. mirando cos e deixo. o que queremos é eh, molestarte o menos posible, eh, a partir. Tá bien, no molestades eh, nunca. E eh, eh, eh, compartir contigo todo o máximo, no pero te que nunca. Pero non yo non pa, os pagades pouco, sí. Non sempre é posible, pero a verdade é que a nós agradecemos che moitísimo a túa participación eu estou moi contento tamén de de de poder colaborar eh, si por algún... é unha cousa xa que Bueno, que, que ateño de hoy en mí, ¿no? Se si forma parte ya de, de un costumbre ya de tantos años, tantos años, que me da pena si paro por ejemplo. Sí. <risa> bueno, a nos también sí. nos parece mínimo. No, es, en es, si en algún momento ves que no, no, no podemos o no, no somos capaces de conectar contigo, no es por mala intención, ¿eh? Ah, no, por supuesto, nunca, entiendo perfectamente. Apreces, y eh, a favor. inmersa también, pues digo mismo, si algún día no volo con yo, pues hemos pues, pues, caminado conduciendo. Sí, sí, sí. Es, tal, es... O... Para, por, eso, por eso digo que, que, que, que claro, por, puntualizo por lo entendible promisos son por o entendible nada máis, no, no, xa, no, nada máis que por outra cousa, xa. porque a mellor a xente van a dicir, eh, esta, esta semana non falastes des con Paco porque lle tendes medio arrinconado non, <risas> ni, ni <risas> hablar, <risas> ni hablar. Está nunca. claro a mi cada parte non todos os días ten porque no, no, que nunca, que o aprecio ya, sigue existindo e aí máis para nós consideramos para nós é eh, un, eh, un placer e un orgullo e unha honra manterte na nosa Pues para mí no me, no sé eh, exactamente lo mismo, además, ya me, ya además ya es un far de decir, eh, bah, pues, ¿qué te digo para pues, escribir y tal? Bueno, yo tengo un programa en Radio Noruega y que colaboro desde hace 15 de años, un más. Un más, un más, sí, señor. más, sí, seguramente más. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Paco, mais, eh, sigo facendo, ¿no, o sea, no estemos aquí un temporal así un poquillo...? Pues, eh, aquí este inverno está... está... Está jodido, para falar claro <risa> Jodido O bueno, que jodido, como decía Cela, Estame jodendo por, bueno, por decía, o... Como decía, que non é o mesmo estar jodendo que estar jodido Si, sí, sí. tamén non é o mesmo, non, non, señor. non é o mesmo bueno, Que é o que están a faceros de arriba, non? Me cachin a base <risa> Unhos que, que andan con sobres E outros cosas desse tipo A este grupo político Do Partido Popular Caimán moi malo sea, pero a ti, a ti solo non me encantaría que fosse mentira a ti solo non me parece que non no, sei no, no, pero digo en serio encantaría que todo eso fosse mentira porque se si, si é verdade está sí, sí, sí, sí, sí, sí. o caos si, si, si está o caos o gallase esa mentira e mira que me caen mal si, eh? si sí, sí. pero o gallase esa mentira mellor que esa mentira mentira sí, non é pero que si é verdade tamén é que non xa vai poder demostrar entón pois non pasa nada ou mellor unha dimisión ou cousas así pero bueno, tú imagínate que ahora pues, teña que dimitir pues, o presidente do gobierno e tal, xa un caos, hombre, isto non pode ser no? sí, que va, que sí, va sí, xa, sí. xa só a imaxe no exterior eh, de, xa hai bastante Sí, pero a, a declaración que fixe o noso señor presidente ah, eu nos coite. así, medio preparada di, di, eh, Bueno, diría o y... nos coitei pero son capaz seguramente de decir o que dixo Mira mira, Soy honradísimo, non tengo nada que ocultar eh... Carraboixo, tú coñeces o Carraboixo Un rapaz que, que, que fai de, de Viñetas e dibuixos no, na región sí. Sí, sí, Fixo sí. unha que, que ven a ver A ver que che parece eh, Estaban un, uns cuantos reunidos Dicendo, ya vos non vos teñen dados obres E di outro, sí con papeletas <risa> Bueno, con papeleta sempre <risa> Ese sempre Ese es toda a vida Ese es toda a vida sí, sí, sí. Repartir bueno, pues... sobre os sobres con papeletas como sempre Pero bueno, o gallano se é certo Vale Que é, bueno. en maior ou menor medida O millor non todos, o que se sea, pero que é certo, sí oh. Pero non este, todos os partidos eh, sí, sí, sí, Todos sí. os partidos eh, se, se, pues, Como se dice Pois pues, sí, eh, sí A, a declaración de hoxe eh, foi non foi presencial, foi solamente mediante un... un videoconferencia. Un, un videoconferencia deses, sí, no bueno. que dicía que, bueno... Eh, pero votaba xa culpa, señor Rubalcaba. La xa, culpa no, la tiene Rubalcaba país. porque lle fai caso. O país, o día votaba xa culpa o país. Sí. Bo, pero, pero, vamos a ver, a que... O eh, um... periodista do xornalista do país levantaba man nada. Sí, nada. Bueno, que nada. increíble é incriible, é por chamarse demócratas. Bueno, bueno... Bueno, que llemos a facer, non? Si eres honesto, pues, estate tranquilo, non pasa nada. Claro. Non pasa nada, sai aí, un erro teno calquera. Non, non, non, non, que o demostren. A mí si me dicen que roubei aí abaixo, bueno, pues que demostren. Claro. Que o roubei, por tanto, que o demostren. Dice que o lunes vai a presentar as súas declaracións de renta. Ah. Tambén o que fai que... Pero mira, ainda é sexa verdade, é mentira é indemostrable, non o van poder demostrar, porque non aparte, mm. a me coña cando este partido, ou calquera outro non? cando dino de Vamos a subir una comisión interna que hombre, si yo me investigo a mí mismo. ¿Qué? Maldito, sí <risa> si va a salir nada. Me encuentro buenísimo. Sí, sí, sí, ¿Para una comisión interna para qué sirve? Sí, sí. Para estos propios de partido se investiga sin sí mer, ahí va vale, temblando Clara. Sí, sí, sí me investigo a mí mismo, me encuentro buenísimo sí. de, bueno, de primera calidad. ¿Y si contrato a una empresa para que me investigue, vergüenza? Hombre, claro. No voy a pagar, hoy sí, ahí fue tú y dar cobres oscuros, eh, si no no cobras. ¿no? Exactamente. No me judas, no me jodas. <risa> <risas> bueno, Paco ¿Qué es que, lim... eh, Pero bueno eh, eh, eh, gravísimo. Sí. É gravísimo É sí, gravísimo e sí, o gallano sí. se xa verdade sí, sí. De verdade, eh Mira sí. que me caen moi mal no, no, Que aguanten os 4 anos e eh, que demostren Todo o que engañaron O que mentiron O que todo iba a cambiar Solo sí. con su presencia sí. ser... Era la leche, eran los salvadores del mundo vai a ser difícil Cando nun momento determinado Foi capaz de decir que había unos silillos e un barquito Si <risas> Claro. Pues, sí, había ilillos Que será o, o, o, o resto Paco, pues que te agradecemos moitísimo A túa conversa e a colaboración Pero queríamos que nos dixeras uh, Máis información, cando saliu o libro Cando vai a salir O libro, o libro, calo das cantigas de Verde Claro cantigas de Verde non o sei ah. Saiu de un de Un de Que creo que os farei De, de camiñante de Ningures Ah que se publicou Follas Novas mm -hmm. e que é unha digamos que é unha inmersión miña diferente onde busco bueno un, camiños novos non busco tanto a rima nin a medida mm -hmm. e tal se si queres leo os dos ou tres sí poemiñas deste poemiñas por chamar así sí de esta maneira e ademais é un libro distinto porque é un camiñante o sea, é... Ten un fio argumental, non? Cada sí. poema, digamos que un camiñante Que vai pola, polo, polo camiño uh -huh. Va redundancia E, bueno, ante situacións vai Escribindo, no sei uh -huh. Pois, pues, aí estamos Baixamos un poquitinho, un pues poquitinho Ese esa música de fondo E agarramos a tua participación uh -huh. Veña tua creación Paisaxe mariña De tiboso tempo nunha onda A praia chorou destre liñas brancas. Este supónse que son notas ou pensamentos deste, deste camiñante, non? Pola bueno. serán. Como lágrimos na choiva, chora pétalos a tarde. Visto vento de suspiras, espiro pou tequipaxe. Bueno. Claro. E se está diante do mar, pois hai claro. algo así como isto. eras unha vez o mar. Por riba do mar, azul. Por baixo do mar, azul por outro lado do ceu, outro mar. Mm. Caraí, elevos dúas cousiñas máis e deivo lendo. Pues, non se mellasamente mm, poesía, senón filosofía, non? que a min gustou moito que nin unha escampada, cuando, bueno, chove, nin escampada, pois pues, di así, e xa non chove. O ceu voltou a rir por entre os nubeiros. Debuxo unha cabana baixo unha árbore. Sen remitente, escríbolle unha carta a Ningures. Almorzo, pan de broa, azul, verde e chocolate. Xogas cascores, moi ben, moi ben. Mm, moitas gracias, moitas gracias. Moitas venadas. Outro momento Ata eh, sábado, sábado que vem sábado sí, que vem, sigas que Exactamente sí, que... Aperta eh, una... é que hoxe Se de O Butel que <ríe> Sí <ríe> Sí, <ríe> sí. Convidaron, <ríe> pero Está un pouco longe <ríe> Exactamente <ríe> <ríe> <la mar, oeste ríe> Convidaron, convidaronme Aparte pero... sacan no, no, na xornal Un dibuixador Forges Que é sí. sí. por ali, no? Sí, sí, sí Sí, pues conseguiron Que fixera aí un dibuixinho Sí, sí, sí. sí. sí, pues, un sí. sí, sí. Ven, O paiera de ali, sí Vale Venga Que ambos lío máis. Moitas de gracias. E unha aperta. Unha aperta, pac. Paco. Igualmente, Paco. A próxima día. Venga, chau, chau. Chau. Con esta música de fondo, damoslle a despedida a todos os nosos ointes e desechamoslle que pase unha semana moi agradable. A vindeira semana pasaremos lista. Exactamente. Veña. Adeus. Radio Curnalla. 104.6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 Huevos estrellados con jamón de billota, pollo pinchos caseros o unas buenas bravas. Y bien acompañadas con una cerveza o alguno de los más de 70 vinos que tienes para escoger. Además en la vinatería de la calle Miranda 62 y Cornellá también puedes ver todos los partidos de Liga Champions. Más info en www.laguionvinateria.es. Prueba y seguro que repites. Si eres DJ profesional, amateuro o simplemente quieres comenzar a mezclar, en Electrónica Rayman tienes todo lo necesario. Mesas de mezcla.